Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ четвертий. Готель Монтелеоне. Галя, ще раз глибоко вдихнувши сарин порошок для набуття непересічної вроди цнотливих берегинь із землі предків, із неприхованою цікавістю розглядала себе у великому старовинному дзеркалі, і з подивом вона помітила, як засяяли її очі. Шкіра стала ідеально гладенькою, зникли темні синці під очима і вирівнявся гачкуватий ніс. Галя на мить замилувалася своїм незвичним відображенням. Я трохи схожа на відому співачку зі світу людей Джері Хейл, як прикриття доволі непогано. «Але це геть не мій стиль!» – роздумувала дівчина, намагаючись краще роздивитися себе з усіх сторін. «З нами коза-дереза!» – глузливо наспівала дівчина популярну пісню і показала язика своєму гламурному відзеркаленню. Літня вільна довга сукенка-оберіг, розмальована дивовижними істотами Марії Примаченко – із любов'ю обрана дбайливою сарою Дуже личила дівчині Вона з ніжністю згадала про драматичну магічку Зауваживши, що та чи не вперше дослухалася до галених побажань щодо візерунків на сукні На коротку мить Галі раптом стало моторошно Наче вона відчула чужу присутність у невеличкій кімнаті Наче щось лихе також прискіпливо роздивлялося її змінене відображення у дзеркалі. Дивні істоти орнаменти, якими була оздоблена Сукенка, також занепокоїлися. Чудернацький лев хижо вишкірив зуби і загрозливо настовбурчив кошлату шерсть. А гусяча голова китиця на левовому хвості тихо засичала у темряву. Настінний годинник вже показував 10.45 вечора. Відкинувши ці тривожні видіння, схопивши сумочку-клач та невагомий кардиган від бренду «Павук Дизайн», дівчина поспіхом вибігла на вулицю. Ще раз перевіривши, чи увімкнений блокатор злих злої днів, Галя зацокотіла невеличкими підборами бруківкою. Через декілька кварталів вона опинилася перед химерним готелем Монтелеоне, який був однією із найстаріших і найтаємничіших житлових споруд Нового Орлеану, розбудованого сицилійським іммігрантом-чоботарем у кінці XIX століття. Дівчина зупинилася на мить, щоб помилуватися його архітектурною величчю та красою, які вирізняли готель серед інших будівель вулиці. Фасад споруди білого кольору був прикрашений розкішними орнаментами та витонченими балконами, створюючи ауру старовинної елегантності. Вхід таємничо освітлювало м'яке світло газових ліхтарів. Галя вдихнула тепле нічне повітря та зробила крок до входу. Вишколений портьє – Шанобливо відчинив перед дівчиною громісткі різьблені двері Пропускаючи Галину всередину, він поштиво вклонився Ошатні старовинні меблі декорували простори лобі із білосніжною мармуровою підлогою Із високих стель кришталевими водограями струменіли масивні химерні люстри Галі здалося, що час зупинився, коли вона гордовито пройшла через лобі оглядаючи кожну деталь елегантного інтер'єру. Дівчина наблизилася до рецепції, де її зустрів увічливий літній метрдотель. На його обличчі, наче приклеєна, завмерла лукава посмішка, а в очах жевріли невеличкі жовті вогники. Він урочисто повідомив, що містер Ругару вже чекає на свою гостю у барі-каруселі. Вовка боятися в ліс не ходити. Ця філософська думка прийшла до галиної голови трохи запізно. Високі двері із масивною позолоченою фурнітурою несподівано широко розчинилися перед нею, вітаючи дівчину у розкішній залі. Посеред просторої кімнати розташувався старовинний бар-карусель. За круглим, грандіозним шинквасом, який плавно обертався навколо власної осі, сидів молодий ексцентричний чоловік із пишною копицею срібного волосся. Довгі доглянуті пасма приховували його обличчя. Чоловік хвацько зіскочив зі зручного барного крісла і попрямував до стовпілої галини. Молодик миттєво опинився біля дівчини – Тьмяне світло від кришталевих люстр спалахнуло у його очах жовтим хижим полум'ям. Він примітно вишкірив гострі рівні зуби і представився. «Доброї ночі, леді! Моє ім'я – містер Ругару", Мило рикнув чоловік і простягнув Галі руку для привітання. Дівчина із подивом зауважила, що він був взутий у стильні сіро-зелені Блискучі лаковані мешти із крокодилової шкіри. Галя потисла руку молодика. Він, зблиснувши розплавленим золотом примружених очей, запропонував їй присісти до масивного шинквасу бару-каруселі. «Що бажаєте, чарівна панянко?» Галантно запитав містер Ругару, наголошуючи звук «Р», який був схожий на тихе гарчання. «На ваш смак!» – ввічливо відповіла дівчина. «Я не знайома із локальними звеселяючими напоями». «Ова, то дозвольте вас пригостити чи не одним із найстаріших американських коктейлів передвоєнного часу». «Очі незнайомця знову запалахкотіли полум'ям, а густе срібне волосся замерехтіло у напівтемному барі». «Два сазераки!» Недбало кинув імпозантний чоловік невидимому бармену. Карусель ліниво оберталася під супровід тихої джазової музики. Перед галею на лакованій поверхні шинквасу з'явився рокс із товстого скла, наповнений янтарною рідиною та прикрашений смужкою закрученої лимонної шкірки. Житні віскі, абсент, крапля пейшо, кубик цукру, «Усе, що потрібно для неперевершеної класики», – посміхнувся містер Ругару, відкидаючи із обличчя пасмо сивого довгого волосся. Галя, трохи вагаючись, обережно пригубила міцний вишуканий коктейль, який опік їй горло високим вмістом алкоголю. «Дуже ароматний напій!» – стримано відгукнулася дівчина, якій здалося, що карусель – Почала набирати обертів «Насолоджуйтеся!» «Бачу, ви вперше відвідуєте наше славне місто, княгине!» Знову рикнув Ругару «Як ви здогадалися?» Не стрималася Галя «О, черівна панно, у мене на такі речі!» Містер Ругару шморгнув вузьким довгим носом Хиже примруживши очі Швидкість обертів бару каруселі стрімко зростала, і Галя докладала чималих зусиль, щоб втриматися у широкому барному кріслі. У неї запаморочилося в голові. Несподівано містер Ругару легко шкрябнув її руку чорними гострими вовчими кігтями, які вилізли із м'яких подушечок його пальців правої руки. В повітрі яскравою червоною сіткою Зависли міріади дрібних краплин крові. Галя ручку відсахнулася від експресивного вовклаки, хоча болю не відчула. Краплі її крові крутилися у шаленому танку перед її очима, наздоганяючи одна одну. Містер Ругару, витягнувши шию, принюхався до червоної рідини і загорчав Галі просто в обличчя. «Ви – стара легенда свого краю, панянко. Ваша кров пахне чорною землею, стиглим житом, пронизуючим болем, нелюдськими стражданнями, мастилом, порохом, свободою. Але найбільше вона пахне шляхетністю. Такий запах ні з чим не сплутаєш, якщо знайомий із вашим видом. Та магічка так само пахла». «Яка магічка?» – спантиличено запитала дівчина, голова якої йшла обертом від червоних плям, які крутилися навколо них, як негативно заряджені електрони навколо ядра атома. Містер Ругару ще раз ошелешив Галю, коли несподівано лизнув своїм вовчим язиком невелику ранку на її руці. Шкіра миттєво загоїлася, і червоні краплі – перестали мерехтіти в дівчини перед очима. «Кінець вистави, шляхетна панно. вибачте за незручності!» – заспокійливо сказав містер Ругару, вмостившись поряд із Галею. «Думаю, я завинив вам пояснення. Зробіть таку ласку, пане Перевертню!» Із полегшенням видихнула дівчина і зробила великий ковток міцного коктейлю із незнайомою назвою – як тільки карусель сповільнила шалені оберти. Вона із подивом помітила, що поряд із ними, невимушено розташувавшись за дивовижним шинквасом, повільно кружляли і інші гості закладу. Поглинуті своїми розмовами вони не помітили того, що відбулося усього секунду тому. We just Mario Pol We hear the sirens